שמונה אל לילדה מילכה, לנחור אחי אברהם. ופילקשו ושמה ראומה, ותלת גם היא את טבח ואת גחם, ואת תחש ואת מעכה.